Я трився і ставав часом нестерпним, особливо в безсонні вітряні ночі. І зрікався тоді Антон, доживши до ранку продати обійстя своєї піти від цієї груші світ за очі. Але наставав ранок, і Антон уже не хотів думати за продаж. Не хотів, бо десь без цієї груші він не зміг би жити». Не зміг би жити без цього пекучого болю. Тимко у нього був одним єдиним сином. Перші запримітили, що впала груша діти, як з під землі вродилися. Збуджені незвичним явищем, вони серед грошевого гілля затіяли веселі ігри і шамотання, по стовбу розстрибали, бігали. На гул та гуркіт вибігли дехто із дорослих. Одні, як і Антон, вражено мовчали, інші не щось говорили. Заходились поритися з обірваними дротами, аби не вдарило кого струму. Поліщуків Сергій повагом пройшов крізь пролом у плоті, вдарив керзовим чоботом у стовбур. «Ото гепнулась!» Трухляве дробало. Старий Антон одірвався на мить від своїх думок, Короткозоро, ніби щось пригадуючи, зміряв поглядом кремезну Сергієву постать і, затримавшись на широкому велицюватому обличчі, сілкувався пригадати. Тимкіл, одноліток? Здається, однокласник навіть. Гадаліс знову заглибився в свої думки. Сергій одірвав від здоровенного пенька тріску, покрутив нею в руках. Колись би Гарні грошові ложки вийшли. А тепер хто їх купуватиме? Ну, то дрібця будуть найпогані. Спину біля грубки можна буде нагріти. Антон мовчав. Уяво його, а вже така завжди квола. Тут, як молодий птах у негоду, стрібко шарпалась, кидалась, переносила його то в далекі-далекі дні, що минули під цією грошою у дитинстві. То ближче, ближче. І, як на скелю, захоплена нездоланним поривом, кидали його до тимка. То він ще зовсім малий, лізе на верхівку трусити жовтобокі соняшні груші. То спалаючими очима в обірваній закривавленій сорочці стоїть під нею. Він у нього був одним єдиним сином. А що, може продаватиме дрівця У вас он... Повний по зав'язку дровник. Ну, то як, продаєте? Ага, ніби прокинувся Антон. За я кажу, продасте, може, мені? Ваш дровник, він до стелі напханий. А? Та який там продаж? Беріть так. Дурно? Та беріть так, скільки хочете. Скільки зможете. Справді? Живо мутнулись по груші Сергієві очі. Він кинувся до найбільшої відломленої гілляки і з натугою, аж повітря хапав ротом і весь червоніючи на виду, потягнув ту гілляку до свого подвір'я. Діти розступилися, даючи йому дорогу, а на пухкій пилюці за ним лишилось безліч неглибоких борозенок, наче то проповзла тьма якихось дрібних плазунів. Один з хлопчиків, гідливо відплювуючись, Пожбурив у слід Сергієві надгризену недозрілу грушку. А дерево, спершись на дві недоломлені гілляки, Ніби намагалося підвестись на лікті. Але сил вже бракувало. Тільки листочки та недозрілі плоди Відсилкування того тремтіли, чи, може від того, що по стовбуру стрибали діти, Щасливі собі, рухливі, як живе срібло. На таку подію прибігла й баба Скалозубиха. ну як же ж це без неї. Метушливо затанцювали округлені очі по груші, по дітях. Вона ніяк не могла собі вкумекати, що тут скоїлося, але, побачивши Сергія, що заволокував у свою браму грушеву гілляку, аж заверетенилася на місці, і ні з того, ні з сього стала витирати фартухом зовсім сухі руки. «Це ви що? Це ви як? Продаєте йому?» «Так даю». «Так? Дарма гарма?» «Дарма». «Ой!» ну, «Беріть і ви, скільки хочете». «Ви не жартуєте?» «Ні». ой ой. ой-й-й-й!» -ой. Скалозубиху, наче хто боляче в коло. «Ой, мамочка ж моя ріднесенька, то як же це я подужую?» Вона... До груші, до однієї гілляки, до другої, до третьої. Хтось засміявся. Та, та що ж це я? Та як же це? Вернулася знову до першої гіллячки, вчепилася в неї аж витріщилась і поволокла. Тим часом Сергій біг уже назад з сокирою в руці. Антон відійшов під хату та й сів на лавку, спершись головою, на руки він не дивився вже, ні на грошу повалену, Ні на порожній простір над подвір'ям, Ані на товчію людей, кудись собі, під ноги.